قران محترم اور عزیز کو تشریح القران علامہ محمد طوی رحمت اللہ علیہ دا تفسیر القران په سن 1983 کې شوړه د دې د ميلایډ او پټرا ساتي شاوادي توي د سنت کې سر اېن سیریز مرکز دکان نمبر 23 اپټ رحمت تازانې دې منځوک چنګیر اور سوادک کاپرايتر انور شير طوي موبایل نبار زیرو تین سو ایک ستاوان دس ایک ستو بیس انتا انگر روادی انتا سو اولیت او دان بندوی لکا ما ویلو چکلہ ما دب و پیدا شوا سخای کتای پسکورای گلدورای ما غبای لالک را زکه که په یوه نو دا به بیا زمانه راغي نو الله وکړن ټول وکړ زکه تاسو ګډې نه تصرُّف غلئ ان چې ګډه او کړن دا ګډه به کی ګډه په لایکی دا رنګ تحریمات ولې باټ دا په ورته نو کې زیات شي نا وي نو داګه جوړه و او سړي جنډي چې مخې دی شي که هغه څه چې کې تالواړو <تصفيق> چې نورمو کې شو را نن دلې دلمو کې نو تاسو څنګه تصرف وای دا یو نایي نو په شنو الکو له ورته کې نو جنه او نارو ته جنې کې نو تاسو جنې له تحریمات له او تحریمات له بعد جړل دي نو شک د قړ ډې ک کوي او حلت لکوم بهمتونه الله ډګرو کړ دي نوته په چې داسې کې چې داله روواه راداخلله نا روه بیا لا په حو توبا چې ماحل الله ړ کومراوي پاقا چې الله رو کړ دي دا پای پهمونمیدي دا, دا, دا <coughs> و پاییننو کو دا ب دا علکم <وحل> شدر بحری اروادی تاسورا کار دریا بابا خرد پچنارا مذاغل لاندې وختایر نکي تر کرم او جال بنور دې حضرت جی سے خاطر دریا په غاړه ہمال کما ماتا پوز کومه ما اونلو ته توبو جبد چې په جال کې جی سے خبر یعنی مرخه خب پکې نو مر پوي داغی یو ځای کې دیارتی درګای نو تل تخکارن کې بابا ورټه را راکی بابا نقصان راکی دانګي ته حیما ته یو باص سره کې ماجال الله من بهیرتین یو غوا با اوه با پای شو د ډېرو پره پدید چا نظر دی وکوس دا شو د مو خو نو ابا باندې لټک را کینې وایدا سپیره داغې ته و په بيدل خجر دی زبا دانگی او بانی چې سداگیری به کولا اوغی که به کامیاب شو سودبن بشو فائدہ بے اوکلا وی ارب پدر چاہ نظر دے نو صاحبو بے پی خدا دانگی اوکلا چلسو خیبا اولگی دے انو ارب پدیو کی برکت چاہ نظر دے پی نو بے حام نو پا سلسلہ تحریماتو لی بات کے مرادی نظر ذہی مسرہ ان نظر لله وحده نظر عبادت ته زکه پدې اقدام نیکي چې زموږ رب خوشاله شي زموږ کار وسمتي نظر به مطلب داده نظر لله چې راکار د الله په نوم مقرتم چې زموږ مال خوشاله شي سوې بدن دا الله قانون لگوم چې دا کوم دعا ورته نو دالې مالونه هغه قربانوم چې الله رضا شي امام قران کې ډیر ذکر شوی جعل اللهل کعبۃل بیت الحرام قیاما للناس په دې سره چې نظر عبادت ته د الله رضا ده نو دانه دا الله خوشاله او رضا دا غو داینو د تقدیس وکړي چې زماره مانا خوشاله شي ځي جماعت کې غله کینم چې زماره مانا خوشاله شي او زمادین تعالی مرغلوې د قرآن او سنتو غوړلې دا وینګي زه په دې ځای کې به دې حکم هکيو سره د استاد نو کې ټټر کینې واسط ده کی غوږ ورته دنګ اګه خبرې کینې دا ربي زکیم ده یا بیان کہ تم حرمی اٹھوٹر کے در نظر مطلب دا چې الله رضا شی فقہ اے کرام فضے باپ کے اگرد بیان ذکر کرے او دا غی شاہ بائی بندہ کرے دا فقالی کی کہ بادشاہ راضی او خلق اغتا گڑان پسان لال کی نظر اشے حرام دے زکت دو مہاں نیت تازیمی یو میل مر آگئے او غلط جڑ پیسوڑ کے اللہ علی خلق راجہ مکے مدیتو ای زیافت مل مستیع ایسا من بازی مجوری پا دیفقت نکویی یو دے زیافت او عزت ایو دے تازیمی علویت وقاقی مطلب نہیں او مطلب دائیت د جره پاندې ګډان لالشي ايو دي مطلب وغي د جره پښتنو جوړ جاي اوبه ګډان لال کی کسان لال کی نو د دې مطلب وغي دا یي میلمه د بار ناراضي هغه تنګت کسان لال کی نو مطلب د دې داو عزت ده تعظیم او عزت کې فرق ده لکه سجده کې فرق ده یو سجدا د کوفر ایا سید در تعظیم یو سړی بنده چې سیدای کې د پاک تعظیم نفقا او ګناه کبیره ده او که سید در عبادت شي په دې عقیدې چې زمما نه نقصان مالک نه دي نو دې دوی عبادت او که دې ادار باندې سید کې سید زمما مشرزل مشره دې دې دوی سید تعظیم د کفر غنه دا کبیره ګناه ده یو اکبر ملله د قتل جناشه او کنیتی دائی که دے زمان علا سره اقای سرائی مشرک شنی کائمات شن لکن مشرکان چی بابا جان رو سجدہ کئی نو آقا سجدہ پا دینی تی بابا پشا لے چی مال لنفع نقصان را کئی او دو زمان رو نقصان دے دو جنہ چې کم پا عطاب و پدرشن رو سجدہ کی گی نو عبادت او عبادت تا غیر اللہ کفر لے او کم سجدہ چی بیتا با جان پکېږه نه وې ته مفکاو سجده تعظیم دې سجده دې شکمله ولا وې ته نو سجده تعظیم غو نه کبره دې دا یې کوم وخت چې با جان توشی پدې نه چې باچا له روح نور کومې سو کړی هو اسې او مه غور لګسوي چې هو جاځي کوي چې موږ په مینا کې ذبح کوو د الله د عبادت لپاره اوغا تخویو کن اخری اوز ایئے چه ارتوی یود اوز دا اللہ حکم برم او فابی اکرام مزید کی فرق دے من مراہ روی اوغا تا شو کسان اللہ لچون اوغا تنا لکش نو کاغا ایئے اخری نوخ وال کی اخری دیتو اوغایی دیا فرق دا فقاو جایز کردے لازد گڑان ارار که من ماری شر اخری اوغا ایئے اخری لیکن دا احترام کوم چې هغه رسول اکرم دی دی مې د څه چې هغه فاطمه ماته لري د مه عزت غرم چې د سره د مېله سره دی نو کده نو غوي نو حالیب وې نو دا د عزت ته ایا د نظر چې د راز چې زما نه نقصان دي نو فوکاټ کم ذکر کړي نو هغه مساله د نظر ذکر کړي چې د دې د راز چې نقصان دي دانا چیئے قواف ہوئی دکا اغا بل عزت قواه حنو دا اغا پنو مانن نظر کو گرد دا اغا یہ بابا قواه حنو خوری اغا دا اغا پنو نظر کو گرد نو آل تکی دا اغا منظور اغا لہو چیوی اغا خورات مطلب نی اغا دل تکی چکم معذر دے نظر عزت اشترامی قرآن کے نظر د غیر اللہ منکره رے لکا سرون و ماسرہ نظر غیر الله او کی و وما قله غیر الله به ما مگر کی د الفاظ شو دل تم او بیا دین ری تر کی الله استل خبیث سلام ایت کی او ندی برابر پرتو پاک دا سنور مشریدی او دي صورت کې دا بیا به ذکر کی یوم دا چې الله تکرم شي حلال کړي هغه حلال وګړي دامهي چې ما ته ټکره را نقصان او الله چې تکرم حرام کړي نو حرام وګړي تایماتل عبادت غلط او تحریمات الله درسته تایماتل عبادت غلط دي نو هغه اخرى وکي چې دا شي ګوښه کټاس نه ریټنا کوي نو شیر مصالحت شي دیو جب تحریمات و عباد کسی نه حرامی گی او بنظر غیر الله که حرام شد ذکر نظر غیر الله که اعبادت تا غیر شد اعبادت تا غیر او شد نو اغفین اغشه حرام شد حدمت امداره تحریمات و عباد که مطلب دای که متصرف تی غیر دا اللہ نه بلسو دا غشه نو ای وی د دې شی استعمال کولو د خپل سره متصرب نقصان را راکې دو جنه تحریمات نه بعد کې هر حلال را دا دا شید را دی وی کا د بابا اونره خپل من کې دا تکرر راکې نو غفری کا درنګ دې بابا نو سچې نیت واستې نو مسله دا زلې کا په شرط دې چې منلو بچانی په دې کې مقابله خلاص چه بابا ته وشه پیش ناقبل سره نشه اغسطه و جداره چه ده غشی کی ملکیت شرطه امده اتو مالکی ده نشی نو دو جنه ده مالک ده ملک تنه دهوته اغای غلافی جنڈهی چنکی نو ده مالک ده ملک تنه دهوته نو چنه دهوته نتا حرام شیخ لی یو دو ام دا چه نظر ده غیر اللہ اوشو آواز ده غیر اللہ اوشو اچاوہ زغیر نا پيوشل شي حرام شو نو دا منجورا حرام دغه دو وجینا یو خو د دو وجینا چې اذا الله نے څواذ بلچانو پيوشو او چې اذا الله نے څواذ بلچانو موشي نو هغه حرام شي دو حرام دې وجینا دې چاغه د خپل ملکیت ته او هغه نورې لول کوي امره مالیکی نه دې وجینا کم نه تر خپل کورې انو فقاهه ته حرام نو یغی ته سوفت وای لکه د ګور مف्तार کې لیکلی باب اللقیق نو مشک و علم ان مما من ذرا من الشم و زيت و نهيا الى زرايل اولياء الكرام تقربن لهم دا فقاهه سوفت لفظ ذکر کئ سوفت هغه ته وای چې دا هغه صورت نه راځي او فاغی کی حرمت مضبوط نه هوتی دو ذات نه او حرام دا غیر شر دا عجر تفسیر ده حرام شو دیوه حرام شو دا غیر غلاب جنده ورکون دا حرام شو دا غشه حرام شو دغ غیر پیسو حرام شو نظر دا غیر رلای چیوشی در در در, در, در تری کهی نظر کئی کلهما بیمار جوړ شو نو زو د بابا ګډور شو او ګډ دملې متعین کړي چې دا ګډ ورکوم او زه په چا په مسله کوو کر او ګډ نه حرامي تپان نارو هیڅ څه به په یو شړی نظر او نظر متعین نو نظر مو غامي وکړه کلهما بیمار جوړ شو نو زو د زبا گڑ ورکم، زبا چرگ ورکم دی تنظر مبهم ووی، معایم نوی دی دی بیمار جور شو او چاپا مسئلہ پو کرد چی بایی دا چی تنظر ارکے دا فارام دے ازا صوبا کرد نشین دے حارام شیطرن مقرد من حرمت سرات سکیم کی دا صورت دویم صورت دا شیم و تعیل کرد چی دا گر بار کون دا چیر بار دا فور چیز خیولار دا بار که ده بیمار جور شا نو داب اور کوم ده بابا پنو نو داب اتفاق کولم آخران ده دو که شیر مکاین ده او دا متعین شی که ده اتمان ده خیل شا دا غیلال که پوفی که یای منجاور که اور که اتمان ده خیل که دا گرد پیسره چه دو اور که منجاور تا یای چرگی اور یا الوا پر آسه ندا په اتفاق تولماء و حرام ده امت کی رائع ستنی چیز درواه ہوئی لکه شیع متعینو اعتمام نفیلو شم درم صورت شیع متعین ده اعتمام نفیل نده شوه کار بی پورن ده دا چرک بور کم قدماء بیمار جور شباب آره دا گر بور بیمار جور شب اوچه چا دیپو اکم شبایی نظر خود غیر دارلان حرام ده اوځه مقاله کې دا څرېږي نو دې کې د خپل دي اکثره علما وايي چې زې توبو کی زغښیناراني دا ښیناراني زکه توبو وکړه او ولړکړې ده نه مونږ ورله ولړکړې ده نه بابا ته رسول جنت ایمان نشیل نیږي خدا په دې دلیل لري بعض خلک کوم جواز په دې لري دا حضرت شا عبدالعزیز او د حضرت صاحب قول دارے حرام دے گولی دیشی کی حرمت تراغلے رہو کنا نو حرمت پدے کی منسوسی رہ چی تاوی چی دار جڑ بور کون نو پدے سره سر دیش حرام شا نو حرمت کو منسوسی رہو پکے چی متعین نو خو حرمت پکنے رہتا او چی شی متعین نو نو حرمت پکر آگے نو حرمت پدے کی منسوسی رہو چه دا گر کوم دا فیس بور کوم دا چل بور کوم نو دیکی حرمت دن نشر او چه حرمت دن نشر او تتو باوکے نو دا کم آیت کی ذکرتری کے خشیل آنی حرمت خوبنس آره شا عبدالعزیز تفسیر اجزیز کی ذکره اکی حرمت دروس راعت کر بنس فتره اکی حرمت منسوسی را او چې تو ازیارواکی پنیت سرندہ کم دے لکی یو سره غوښته ویل دي طالبونو نو طلاق پای کې سرایت کوي او دغه ته وګورئ کله طلاق واپس شي دا وکتار زده کو واپس کو مدام ځکه قویره مطابق قرآن دی کوم خلک دا وایي چې توبوخي کې به راشي نه راشي نو ارکل کې حرام شه او سوچ شه چې نو مسله دا ده تصرف په حرامو کې حرام دی اوز داغس گرد پی سور که تصرفنیش کولیتا نیس پیتا چو ریسی نیس بلتا چو ریسی دا دے کارداری جاگا جو اندیک کن وراؤکو نیم اخاکی که یا داغسی پیدی کو سڈنگر منگر اکنیو دیو کنی پتی نیشو کولی لکا حرمت پایی که سرائی تو کم دا دا خلق و ذین تا کم اپنی دی و جاگا تفسیر غلط کے ایک ٹول ما اوہ اللہ وشی تنوئی احلال پلغت عربوں کے آواز تاوئی او آواز چکی جنو پزاعت نکی پلفظ کی قل تو یا زید سمانا ما دا لفظو یا زید دانے کے زید دانے کے نوځه کې چې ورې دې زړه کولا دې هغه سنړه دي سميته زېدان زې را راوي سميته قول ده دې ما دې خبر اوره ده قول کې لفظه غوښت راوي دا رنګه سميته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وې درې د پیغمبر قول حالت قول حضرت ایمان دي ځکه ذات کې دې هغه غضب نرا دي وڅ چرایزي فوارغ راځي اڅوات راځي زوات نه راځي سميت د ځدن دامنونه غوندار چې زه د ما غوښتنه نشم اغه اڅوات راځي احلال اواز تاوي نو اواز ته زوات نه کیږي په الفاظي کی ما چرګه کایې میا شرارې دنه د لفظ ویږي احلال ته بل هلال دامنونه ما ذبح کر صفمئی احل للحاج چرک را حاجی په لفظ لبیک سره دا لفظ چې معنا کوي ما پهلل لغیر اللاعبی هغه چې ذبح دا معنا دا تحریف دی شاعت رضی دی زه انده معنا زوبه هنيشتي بیا دې زمين ذبيحه راجي کې مزبور ما تا اما عبارت ته د مضبوطه نه وای ما عبارت ته دغد نه نو نو دو تعریف دیو کړو یو د ما معنا د او وکړه عبد هم معنی مضبوطه سو ادبی ذمیر دی زبا کراجه کړه سره ته تعریف دیو کړو قران کې اصل معنا دا را ما ها کلیما جواز شو به په دې کلمې لګېر لاته بیان دی ما احلا بهی بغیر الله حرام دا اغا کلیمه که آوازو شو پاقی باندې که آغا کلیمه سوا داده بابا ده شوا دا اللہ نا آوازو شو چه غیوکرا چه داده بابا ده که آغا جوندهو نو حرام شو که آغا نو علوا پراته نو آغا حرام شو دا دا مطلبونه که زبه منا با اغا علوا پراته زبه نکی که نو غالالی دی دغه وقایع اعلی لري شوي دیو جن فقاه کرام په دې کې زیات تفصیل کوي د بازار د فقاو په ماته لکوېږي او باقی مفصلې میچه مانا کوي را چماده بیا نو دا غي دیو جود مانا کوي کله کله مفسر د مطلق یو فرض ذکر کوي دا عام یو فرض ذکر کوي مشکینو کی आवाज وکړو دا اواز دا مشکینو با قلب و زبح کیو چه زبح بسم الله دا اکثرو مشکینو چې با زبح اکولا نا بسم اللہ دیو جنہ مفسرینو زبح ماناو آغستا دا نتی دا خاک مانای دا زبح بلکہ اگئی مصداف دا ماوہ اللہ راو آغستا کلکل تفسیر کید بالمصداف نو مغزری مجمع الا معنا کړي د دې توې او د تفسير بل دا یو فرض نه فرض ذکر کړو که یو فرض دا وي چې په ځمکه کې د الله نیمه غسطه اذین بغیر ځلان بیغسطه او قران مطلق په پورته ځمکه واخلي اپوس د غری زوته اخې دواله خلانه کله چې تا په لوه دا وازو ته جلال بابا دي کورې په پوره یې دا د بابا عادي مایکه حرمت حرمت راवे دا یو را پدل سکل ناروا شو دا یوګه کېله چې تا په وازو ته ناغه شیخ حرام شه په قران دا مسله غزا ذکر کې دضايا بقره مايده کې اغلغ حرام دي او سورته نام کې راځي اغشه حرام دي مطلب د دا قران دا ده چې دا کلمه د شرک ده سره مشرک شه خدای په تلاشه روان چې کړه دوي چې دا د بابا منست ده نو ده مشرک شه خدای په تلاشه روان ا حرام شو تر ته نام کې راځي یونس کې راځي ناد کې راځي حق کې راځي اې کې راځي چې دا حرام ده او سوره یې اج کې تفصیل کې چې دا کې شه غل دي او دې سوره دغه څه ویلي او فقها په دې تفصیل کوي د نظر معنا روحمانی دیمجن سبع سې کې شامل دیمجن یو څلین زاویہ مکتوبات تعز مجدد دیمن دفتر یو ځای یو په تعاضی بیا دری البحر ال رعایت دو سواتنی ارشاد الطائبین سلام صفاء مالا بد منه ده سم صفاء اذن اول یوصل یو صفاء ارشاد مناسک دم لارکاری 280 تفسیر عزیزی پس سوال لس او ده تفسیری احمدی آورد چاوی و عالم ان البقره المنظوره للولای اکرام فتاوه عزیزی سرور سنورس و افتم صفحه که شا عبدالعزیز آگه تحقیق کره <تصحیح> رد و تفسیر احمد دی فتاوه عزیزی ها دریده در شما صفحه آگه رد دا قول غلط ته آبه تحقیق کره میتا مسائل هواویا فتاوه رشیدی ها یو سلطه دارنگی فتاوه رشي ها که مولانا رشید احمد گنگوی سنورس و یو کری ځه مونږ یو نه شي غسل حرام دي ځکه غو نظر دي نو ته حرام اخلي ادا رنگي درې مختار کې دي کې چې ناظر اگر چې د خوای نوم په وخت زبا کې یاد شي حرام دي او ناظر کافر وګرځي د په نظر سره وایې فورو ناظر او انځو کرا ذکر الله وقت نظر درې مختار کتاب زبای کې ذکر کړي کناظر قوخ نظامکے اگا گرد پی سالا لئی اللہ عبر پی ہوئی اللہ عبر سرا نہ حلالی گی ذکا بسم اللہ محللہ نہ رہ مذکی رہ محللہ مذکی کی فرق دی محلل دیتا ہوئی چې شیب پی حلالی گی مذکی دیتا ہوئی کہ شیب پاکی گی نو بسم اللہ محللہ نہ رہ مذکی رہ سباہ تا بس بس بس بس بسم اللہ آیا نو آگا روائشو اغه جائز نه انا نه بسم الله محلل نه دا چې ته بسم الله وای شی بحلال کی بلکه بسم الله مذکیو شی 파ټی سما کبه سپی باندې بسم الله وای نو هغه لاچ پیشو باندې منګک باندې وای نه غلال شي دیو جنا دغه موفتار کتابه ذبائح چیزه کوي ویکره الناظر و ان ذکر اسم الله وقت النظر ان صراط المستقیم کی ایمان میں کیما یوسل بینشتما کی تفسیر کرے کتاب دار العلوم دیوبند صفایوسل اویا سوال نمبر 202 چیدہ ہے حرام نے دمن جاور نہ اوصل نارواجی سنن مرتدیات تو کفایا که جاو سل پینزا ایتیا که اغا حدیث راوڑه ده چه سلمان نروایت ده چه تدا روایت ده پیغمبر نسن که چه ده مجھ پوجی اللہ یو سر جہنم تارتاو کرو او ده مجھ پوجی او سر جہنم تارتاو کرو نو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث بیان که چه دو تنه پیو درگاہ تیر شن او من جاورانو بیو سر نفع خدوس سو پوری چه اغا درگاہ کی بیشن وقالوا لاحد ما قرب منجلان يو تنتوي شي شي اورد ده بابا تقرب به پاره فقال ما اجد شيان قالوا قرب ولو بابا اوه ما سره چیز ته نو هغه میچ غرد نو هغه لاس داز کې میچ ني سه بابا نظر همات اخذ کرنار چې مرشه نو الله جانم ترتاوته چې تا په نظر د غیر کړ څپلانه مږي دا په بابا پیسې وغورځي دا په ځانې وغورځي اذن تهې اقرب قالما کنتو اتقرب دون اللاشیان نو غدمې زوغو د خدای نه سیوا دبر ته تقرب نه لټوم تقرب میز دې کې چې ما حاجت سرتي لکه صورت زمر کې راځي ما نام ګون الا یقربونا الیل نایز الف مون دې دای بندګی نته مګر مخایته نې زیږي داوی مسکین تقرب کوي یعنی داشید له والقوم چې زمما سوال پاله وو زمما کار قسم کی نو نوایی ورته موږ غوړو قالما کنتو اتقربو دون الله کیان نیم زو چې د قرآن سیاده بلچې تقربو دون دبل نو غي پر اپون شو فقته لو په دخلل جننه نو الله جنته بوته دا مسند احمد کیدا مجموع مجمل بهار کی راځي تذکرۃ النبرارکی پیر بابا وای چې سره کافر شو و امرتو بایناتون چې دمنه څوک د بابا چې دا د بابا چنډه دا د بابا لواله دا د بابا کې لې دا د بابا, بابا غلاف نه نو پیر بابا وای و امرتو بایناتون خزر طلاق شو سره کافر شو او غلا طلاق شو دارے کی تفسیر الرحمن صفق انزاویا اخلاص و تفاسیر یو سل نحن حقیقی تفسیر کرے اور مواحب الرحمن کے تفسیر کرے جباد ملیان پر دیم سنن پویی نظم البیان دو سل اختمہ صفحہ حقیقی تفسیر دارے کی بیان و القرآن دیم جلد دیم صفحہ دیکٹور بشمار علماؤں چې واده دې چې راځي حرام دي او خپل کار دې ځات یا ولا سمه فری هر کول کې دا طریقه وا او سنځره بابا مون اړو باک نه ته دغه چې ریکري کور هر کول کې نه ضرورت هر کوتي داس پور خالی نو ا دغه یوه جنہ زما لومباي منازره کې شو شو د ملک منیان لاغلی څه بشمارو په سولو باندې کول پینځه او شپږ مانی کړو چیرې ګورې ول شي باندې نوار کور بن کړو پولیس د ضانیدارانو پولیس ور سره آ د دې کلي خلک ټول خوشاله چیرې نن به پړي اته وو پيوکی ورخلب کو غویا لاله آ وای به صالح کو دورو دا غی شوریه و دا دوده و پخیده و دا نظر نیاز بکیدن از این کلی کې ما زراد بکسو ما غیطه اینی زیمر از اینه دا در مصیبت وخت دا شور وقت ما ایباز افریده تا سماغ فرمه لگیدن او دریر از پس او مناظره تانداران و مختیوشوه دا مشران تایاده زاګر کې هغه مویانو د ستونو اوکل چې نظر د غیر الله حرام دي دا رنگ دي بابا رحمت کول حرام دي او به س ميناتو کټان دا چې زه توای کیو ګینټه بدانه کوي چې موږ وځو ما څاغوي مې دا ځان نو خو څه شي ویني یو ګینټه باندې شي ما ګني ما ګینټه او سلو څه دچو او د داخله د دې د جامو مخلوقات اخره مې دا اساس د ستنې باندې دا اندار بل زایک مناصو ما کتابونو خپل دا ساتنی داخل ته غویا لړای او کړی یا ډاکټر غشايب او روان سره پرېږدن به هیڅ ته چا نه پړنه پاتیو اچان پټه پاتیو بریشو کی دا کل کل کی ته تری کناصم ته زما دورو مشینو مندایو ما په موږ د میګلو بار دی له اختر په دروازه پاتیو یو سربل خوندرو یوازه تم راسته مې ګټه شلارم مونږه ور تذکرې ما ته کارې بابا ته چې دا مې غلو بابا مننه ور وکړه ا دې سربل ځای وا یو غې ته نه لاله بابا قرباني نه سره شي ما په شپاره زو به پرسان کوم چې یو کوم سالېټ مې غښتي و او پي نه ختمې ده. او بیا چې و چې څو ډېر سر او ما پشپالو کړو. اځمانه دا چي وا دولسه من دیوار او پیندې قوامون غنوم او. اګوره دُن پي دې سره و. قات راغله ګوهنه په را کېده نه سره دین پي و. دا کاپ. دا اځمانه کې. نو بابا د ښاي شل रुपاي په شل रुपاي کې ستې خاطر زیاد نزیاد قیمت و غالت دور کنی کوئی یا پین جلس دو پشل چلی خرسشی و دو رو سر بچتے ما غصر رو تو ایم ایدا کو آراما دا زده پربانینی کی زده چاند پی جندم پاوکی باباوی ما چاند پتہ پڑی دا ما پتہ را پتہ پیدا کو آراما دا اگر غصر رو خیال لگا بابا پتہ کڑی دا لڑتے ما تبا ہم جاور راوی ایم ایم ایسا دا فکر مح مه بالکل جلال طراموي کا دین کیږي دا هیه چې آرام طارالو یې نوم کاږيږي زه جمعه تبوت نه خلک راای مهغان ازه خپل معنا چا پیل یو می سیری یو الک اگر علال طراموي دا به جمعه امامو خسرو محمدي سوتني اگر هغه ما ته تا اسкай ته سیري ما ما دې اسкай ته خروي جسن خواه راما دا نسده ادا فسا راما دا محلت قرآن باید ماهوهنده دا غیر الله اگه قلش ادا داخل کلی مامان را جمعشو ماه قطن دیو قطن چه تا علال تا حرام اجیدی ماه ماه حرام و تا حرام یلیدی داده بابا نظر دیکن نلیوه ده منخ تره ماه قرآن و تا حرام ویدی اگه کلی مامان قلیشو ویتا دا ملیان دا گولی دا چار چاپتر د آیا وی زدو بندین آنور متبره استا ما تایو تا دی آرام حلالت آرام لی مانا ورطا سپای وی دی قرانه سپای دا ایووی مای قران ورطاوی او فقه کی وخای مای شامی ورطاوی بحر راک ورطاوی علمگیری ورطاوی طول فقه آرام وی لکر وی قران مجمل کتاب دی فقه وخای مای چکه کی پیر بابا ورطاوی موليان کړوش منځاورا انوګر درل تر مړدانو دیمه تل کې سمریان دې خبره کیه یا و ابي پیدائشه عرب کاران وای اٹول مصطبا کوي 55 زرا خلک راغی او کې واته سمریانو دې پیر ری لو له مناظر شو دي ګونه باندې شو زماده ورو ماشینو ننګان الکډیو تیوی کې ننګان نو ماشين ترات ده. نما سره واخفو زبو بازار نن یو د عراق په اړوندو نه زه لای ا ټولې دا مې سکه وي کو کنه مې رسکه نه کوي واستاه خلاف دي ګونه نه دي پاتري دغه زمونږ د دشمني پندتان هم ته وای چې دا مې دا ګوري دم دمږي شونه نه ما کتا درو کو یا مې مونږ هم دا چنډیو شي پدې مرګ کې ديګونه باندې شو مېخه پکې الهاله کې مطلب ته الهاله ما ته بده خل کوی چې سړی ټول دنیا درکته سر چلو کو ما بس دا زموږه خدمتونه نه نو ان ما ته بده ماګری وخی ما در ماګری چاته نو نو مرګلو کتابونو مانه نه يو پر مناظره شروع شو ما قران او کو حديث میو کو څخه قميې فیلا د فینانسو کډیسناستو له دې متبر خلک دې لمن کاغلو مونیان غوښی شو یاره تاسو چالو شو جوات کیا سره نو اخر مناظره ختمه شو هغې پیو چې راډیو ته سوې دایسته دي مخلوقات توخای په الهالو دل شو بیا مونیان پاز شو او فیصله وکړه چې دې بنذور وغواړي لارای تانگیر پر آو که لارای نوی تانگیر پر بند او بائی کار پر سرو کئی کلی پنچیر تبدو تفریر بکو لیکلی دوال تفریر ہو که بائی کار چا سر رکولی دنیا اصو چاکی سلام واشو نو داس دیلکا که ما ککی مو سر بکیلی اچاو بگی چیزا سر وادا لکا چا خانا کعبو نارا کچار سر کلام کن اما ازر سر رو تاسو مکوی غب ازر اللہ زوا بیا پیادادا اشپار اسمیل اپیادت لم زکر تانگیر آوانی بند بی آسیکل میں قصدان می چلو مائی پیادت زوم اس طرح کے گا کل کل بداو چی شل سیرا دیر سیرا پیٹے او بودن منازارے او جو روشو دیر نظر غیرنانا دا چی قطرہ دو که دمنا پیران ملیان زکر پیران اصل بی ملیان دا جنتان دی او حاکمان دا غی تابی نو حاکمان پیران ملیان دا سبایت اخرا ادا mesti کو څنګه وښه ادا یو لوی کوبري په دې ملکه قران زکه ټول سورث په ذکر کړې چنه درږه لا باث انده او چې زه چاته وو چې ستاسو کور باندې سمه بقيده نه قانږي وینا یا دا راکا پېښو نو ځان څاڅي اچي دې ملکه دا الله احسان را لاندو چې په ووله نو پدې ته یې ښه او زمون جاوران او نظر ولسمي څو درې دا په ظلم غوړې براتولې دي پنجاب کې اوسون راټولې دي دې مسلې لا زور ور کوي او د دې سورۃ دشارت په پخپله کې دا مسله ډیره ګران ده حدیث کې را دي چې متبع د سنت لا الله نو سلو شيدان اوږي ور کوي فلوا اجر حدیث کې را دي د متبع د سنت د سلو شيدان محدثین وی داولی زکا وی شهید یو دا مری پجات چه امو تبیر سنت سل سن دا مری ار رو دا غا مرگی ار رو دا پاغا فتوی ار مرگی. مرگی. نو دیو جن دا حدیث مانا دادا فلهو عجر و میا تو شهیدین چاہ سنت جنزی کلو نو اللہ غلا با عجر دا سل شهیدان ورکی دا غی مانا دادا چه یو رو کنی کنن دا مرگی ار رو دا مرگی اوس ارې وای بابا څنګه ته تکلیف زما یو صاحب وای وو ما سر فېلو موږ سره دې یو پیرو کی مولا باندې راغې نو هغه څنګه بلاله دغه وې تکلیف نو پیر ته غواړل چې دین په اور کې چړمه اور کې लाजته وو زما دې صاحب ما ته یې ډېر ته پلان څه غنته لره یوې پرمردان جان سلام ناتله وته تللی مې درس ولاړم وینځه تا د پروژې معنا کو چې ستاسو spirito وم لا راغله دا نماز ته نو ستاسو تنظیم وینځه مخې جوړه وځي دا غو معنی ده چې پینځه रुपای به اور کوي دیو کوي نه لري ما نږدې نه خمخوابځي زه امر مې ستاسو ها ما سره راوځې نو ست پځې ګورډا مې غلا ورته خبره نه خورم وینځه ته باکو مخصور کوجی اخه په هغه وروه ځګولم موسبه شو نو نیمه لکه براغه نو هغه ته قېم کوم سوله شلم ته قېبه مودا وته انګه په پیر به راته دورا او کړه پیندې پېبه و راته به پیر مسافر شه ما آیات دي ما قران راواز زموږ نه با ما سوره مومن شروع کوم تقریبا 2.5 گھنٹې ما تقې کوم اتل قران رد نه زر راته به دا نو دا چیل گوتا چیچی داشه دا, دا موجیدان ما تا ملت تا بای مرچ خوردی دا شو پرسی زراتا ازا دا ما دا استاذ بان خوالی رالی را کرد دا سپر بلا وقتم دا غبه مرگ دین پیری ما تا پیر ختم کر قرآن بلاس کنیسا راروان شو دا موجیدان ما تا گوری پیرم گوری دا مخلوقم گوری استاذ تمیم ایرازا منگر راروان شو استاذ مکره زور پسین د پنځ دیر حتى راځي کلیتا دا پنځ دیر مې نشو منځ یو ساز ما په اړه ما ته وایي شهري دا یا شريري زو خدای مرګ له بوتلې مې ما ودا ته چې او ساز ما سره مده ما مو ودا وې شريري خدای بچي څرا دي ځیا پرته شکورږه او تا خو دې مرګه به کوي دا تاسو کول مې زم ما لا کار دي په دا وته پنځ دیر کې مه باه به څنګه نو کوم له دې زم ما زبې جنگ شو هغه او مسکوله چې دې له شریري دې به مو سړي اپسبینې کیږي وجو دې او ما ا څنګه دې به توجه ما چې کله دې عمل کې مسله پرښه نه ما به صادق دې یاد شي دې سره وروم کې دا وکی مې دا به کوي قرایې په دې عمل کې به ان دا پرېږي دا مسله د اهم مسلو نه ذکر پده بانده بنیاد داکی دیده که کې که منف تایی ده اللہ نسیوا ای اکور که نظری دیگراللہ نو خدا طلاق علا سره مشرک ده اولاد حرامی ده مال حق رده دا بنیادی مسئلہ ده که اکور که یولسا ما پا خشی نو پده اتفاق لولماو ده که اگر سره مشرک شد خدا پا طلاق شوا اولاد حرامی دیده دو جنه پدی که طول صورت خلاصه بیانو اولوه که روکان جب و ماتل کو بلاری نکفید نطو ایجا مناگه دی میرا که و کرده از دی که راماکوان پا گوڑه ایجا نو آخیر که جرگه با فیصله اونو شد ایجا بس جرگه اونو شد هارو جرگه او اس فیصله اونو شد نا همو شد بای یه را بس که خبر در تا ما کچ اخلی دا مناجی اخلی ما کودو مناجی ما کول تا اخلی نظام ما کودو مناجی چتا چتا چتا چتا وقت صحیح اللہ گردت بلکینا کرنے ما کودو مناجی یاری اوائی دی ماسا نصار آجی ما کودم دے ما کودو مناجی وحلت لکن سحیمتنا رواجی تاصلو را دنگا مگر نید روحا چولو تیشی پتازبان دے غیر محل سید سنونا دغا ما اطلاع حرام دی غیر محل سید شیئید نحلل ان کی غیر محل سید خبر دے د ہے مرتدا مزنی پی کونو غیر محل سید دو کم نم میلے دے دنور رم میلے دے و شایینا حالا لنگی دفکار زکا پدے سر اتاسیس را رہے چی ماں قبل سر مطالق کے نتاسیس نرازی اتاسیس اولاد رہے تاکیدنا چی در کمنا دینے حال حالو رہے نو ماں قبل قلم یوشا اور چی بیلے کی نتاسیس را رہے کونو غیر محل سید شایینا حالا لنگی دفکار بمبائی تر زہج لتنم بغضمانے کے کراچے ہیں ان کے اندے نو کرا چایی که با گیاز نو دره دا باہری گیاز اوائی گیاز کون آرازمانا که باہری نو او داخلہ نو آر خوچی صوب واحج ته نو ٹکر بیور کانتا بمباری که ذکر صرحات نا تقریبا دو دره پختانم آرازمان لگ دیلی نو پیدا مداله وی نمکین ادریس ومیر مدال دی مدینی تا ادام آر پیدا کرد سردی نو آر وقتی شوق فو دو سرد اون ته په ژبه او ټول خاليبه پیاله تا بمباي ته موږ رسيد جهاز ولا 13 ورځې اشاره موږ جمعه موسکو نظامي عمرګرو ته پنجاب موږ صلاح وکړي موسکو لري ما ورو دا ټول مشکان دي د چنده ته سمهږي کی دال حدیثو جمعه ته نوموې ځا ته کیږي ار کیږي زې طرح موسکو سار بېمانه په قران راواز ا مقتدیان شلديش و دې نچار چې په رکه نهسته ترجمه واه شووګه په دې ترجمه کې باني نه ترجمه واه اني واه یم م باندې فاته کنو ابو نفاذاسه ابو نفاذاسه زما ما ته وي چې تقج نه کې مله رفسا ولا شي زاجر واریمه پر دنګور کوم ورځ دې دې چیر کې ی ورځ چاخر ده حق پرست وکانه حق علیه المصوم اروز دې بدنه دې کوي دې راتې مان سفر راوونه ما معنا دارا چې الا ما اخل دا سی دون روا دی پو آغا وقتی تاسو پا حج کیه ذکر حال قید د حالی الا ما اطلاع غیر محلی استید دا قید دید پارا نو مانا داشوا چه دا سی دون روا دی پو کې وقتی چه کار در بانی آرانی نو چه کار علاق چنو بیگو نو دی روا کرنا امام سیب غلشا دا خلکم اولار دی ما علی عزیز کا خلقو او غی توحید سر ریل دلتیس پیوان اکو ایمام سے پتوحید سپوئی دا اقوال عزیز سے بمکونا غلیو غلیو دا یو سرے ما توی تی بیانتو مائزو کو دشاگر فضائی ماستم دا اکو چیز ایمام سے فضائی دکینا دوستاد فضائی نو عدب از بیانتو ایمام راوی دا ما فضائی کن از پا آدائی ما ایمام سے بی ایمام سے بکرامت تی ځې دا د خوشکري دلیل یې لري خپل یې ځکه نور موږ تا ایمان وایو ته پات کړل نو ټول پات دلیل لري خپل ته ما معناو په دې صورت مطلب می بیان ما دې صورت مطلب بیان کې د دې کې مسائل دي ما چې خلکو یې چې تا مخصوص لزان نوټه په کومو باټ کې راته دي بته موږ یې قران تعالې د دې امام نور دی ایمان زیدمای ਸੰغا هزارو لیکنه است شتاتی د زغت عبادت ته امام ونی فن پهیرو از ګله وی شاوله داسه زه دای ایمان عبادت دار چنې کانو باندې ته خبره نه پويږي او دلیل نیو سره ما په قول کې او ځای کې غیر ملقدم ایون ما بلک ضبو بمعلم محیطو بھی علما دے سمانہ را وی پا خبرانا پیدر دلیل نو ورطا معلوم اداوی تکزیبی کو مائے تاؤس و دلائل معلوم بھی پفاتے ترک تاؤس و غبیان کے غلی شک مائے دے آیت مصداقی کنا ارشاد الرحنم کے مائے دا آیتم بھی دکھر شایئے تاؤس و دلائل مینہ رد کوئی رد خود یاغا تو کئی چا غطر طرفین دلائل مالوی رکال بسار کہ ما دا متدیل ان دلائل ذکر کری دی اکھول ان جکر نتاو سمائی دلائل لاندیم و زمنی عزی رد کم غیر محل سید ما قبل سرم تعلق لري چې حال که لیکن کزانت مستانف کلام که نیو کلام که حسن پیدای چی تاسید و پیدای چی وانتون شید نحالہ ان کی رخکار فاغ حال کے جملہ حالیان پدا سے حال کتاب سے حرام تغلی حرم جمع دے حرام کتاب حرام تغلی یقینن اللہ کئی اغیت دا اللہ فاقی ایمان والو مجایس کئی بی ذکی مقدسات دا لا تحل دو مجایس شائر شائر جمل شائرہ شیرہ او تو ما جعلت علمن لطاعتی تعالی آغامو کام کیا وی کے دانا بندگی کی مجا اسくい تصرف مجا اسくい بد قبل بدء عمل ط مقامات مقدسوں کے روام غنی بیزتی داچا شیع اللہ ترا روانه محسن دامن کم زکه مشرکین هاي تراتور نو مومنان مرادته له واخ کی موږ نه پیګو ااو که نو الله ای نو توي لا ته حلو مجا اس کوي وزتی دا چا چر له کی نو کตาลق قران راځي مترد اوله سره جنگ کې ستا جائز گنی، آغتا اللہ فرد بھلی بھدوائی او مجایز کوئی تصرف پمیعشت دی ذات کے او سالور میعشت دی، ناگئی کیولئی جن کوئی ولل حد او مجایز کوئی بیزتی دی حد دی حد دیا بیت اللہ دا عجیزان سر بود دی ولل قلعات، جمل قلعات دی دا اگئی تا امبیل چول ری، اروانہ کنی بیت الله ته روان, روان, روان کړل او ته پلا دی نکي د تعظيم د ربولو ته روان دي دا کی طالب روان دي مجاهد روان دي نو توي راغ بي دي کی داغه بي دي کون دفعه بي دي کی امانه ده هغه حدیث کړه دي جو سړې جما عبادت کړي نو داغو غوږ سترګې جما شي ینه سمانه اغله تکی فر کول ماده تکی چوي دنگی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ باوئی قیمت کے چیدن بیمار شرم تا دما تفوصلی نو کرے ازوگ شرم تا مار روڑیو لینورہ کرے ازونا چر شرم تا دما انداد لینو کرے نو بندبوئی اللہ تزین پاکے تنرنا جڑا کے گئے آنبی مار کے گئے آنو گے کے نو اللہ باوئی ناااا زمان ایک بنده او گیشو نو تا غصر اولی امداد, امداد نو کو که تا غصر امداد کرو دا وجد تنی عندهو نو تا غصر اجر صحب زمین دلیو ما اندهو دا غا اجر اغصر قاون دکره و ما بدل که تا غصر اپوس کرو رئی نو زبا دی علت من دلیو سمانا ما بستا اجر تا غصر امداد کرو تا من آذى وليا فقد اعلمت به حرب ابي شري جاء چنهک من رسپکا بیان کړه نو الله او ایمات جنگ اعلان وکړ دا به ورته نیک ولنه کول مونږ نه دا به شيونه ده اور دغه رسول مونو اجازه به دې چینه دای باراشی نو اوریا کرامو ته سي په پلا ورو یوزګه داسې روي میکنه او قلائد جملہ قلادیدہ قلادان امبیدوی تقلید د دې باب نه لې تقلید سمانه د استنباط تو صورت دي جار چا یو د سیمباتو صورت 달리 د څرګې چې احادیث پهو مسله کے مختلف رايي په کومه عمل کې نو امام شافعی رحمت الله علیه پای احادیث و عمل کون چې هغه باندې عمل زهرامين او د مصر والو یمعمولي د زې څمشه نو زه هغه ترجیه بل حدیث په جوازه فریدن او قم حدیث معمور معمول زهرامين ادمي سری نو په هغه عمل کوي دا سبب تنظیم دی یمعماله کوئی جنا کله چې په مصالح کې تو حدیث راشي نو زه په هغه حدیث نو ترجیه کوم جا عمل دا حرمینی دا مدینی و آلوی لکا موطع که امام مالک و هم دا, دا. عمل دا حرمین و لحجت و لکی امام احمد النهنبل و اینا یو مسالک حدیث رالا یو ترفت دی شل حدیث او بلترفت دی اللہس نزب کسرت دیوارتون دا وزا مذب دے بلترفت امام بنفره اغوی چلکم حدیث تایت قرآن کیری نو آغا حدیث لبتر جیوار کن چه قرآن تایت تی لکا فاتحه ایک دو حدیث رازی و قرآن تایت قریب دده که جمع لڑا نو آغا چلستل آغا لی جواز حملو نمون قلع دا من دیمام ابو نفا دا خبر قصر تواچولا تقریب دا ما او دا احریمان ابو نفا دنید قرش تزا کم عدیث تاییت قرآن کی نا دا اصول خدیب دا اصول منگرد سر طوار چلی غیر مقالطا ام تسکی تشتر بی محاری تزا یو امام اصول نمالی نا تو اصول دا تردیو خاید تزا دی مامان بنخی ترخ پل اصول دا تردیو خاید تبس اکرد تکتا خود تقریل خنوائی کنا کنا تکتا شاعت الرائی بین الغلمینی او ګډ ته دو کنده کو تر میزه سری کله یو کنده تا کله یو کنده تا تا غړي کله یو مزبان یې ملکه بل مزبان یې ملکه ښه څو لري کله وایي تصریف معنی کلا دا دا یې ماده نحات او اصول امنن تفاعل بمرفوع او مرفوع بمنصوبی تا څنګه تاسو ته تا دا اصول منځوي کنه نو تفاعل تسوي دا څو ته مې کښې نه وای دا یماده نو اصل چې کوم دي هغه شپګدي په هغه په خپل قيسټو تا نه تر پوسنه چې تبو سکه دا زه را بایز روبو وایځه زه را بایز روبو وای ته تر دې ما د چوميار منلې دي چې پړنی سپلغه څنګه کنه دورت ځان نه نقشه کوي د چميار مقلدې د ترکان مقلدې د جوړا مقلدې د نحوي مقلدې د صرفي مقلدې په دایمه وري خو غلط دي زغرت یې مقلدنو اور اجما ماصول نمنه انور ده هر چا مننه اگر ته لې څارې مننه مندغه تو جا زيدن اوو جام دا چې چتہ جاهلی دلته کې یو جاهلو موږ ورته جوړو مورې نه چننه ورسره په سلام نه پیل هغه تاعال کې شیخ القادسیه علاوه یې بھارتوی چی روزته علاوه نه په بھارتوی بولو پاگل پترجمه نه پیل چتہ ته جاهلی چت بدری مجنوت الجهلا دې ټول تاکا او چمانا اما جو حالا احصول آداب والا داد رے مستطفوس ریشتے عجب و رضید اندلیم پادشاہی که للو و پنجو ہمانشن صفائی گیر اپری راس پینو تم مولا حالان کیا کہ جاہلان ہو سپوسو تر پوئی بھی تر بارت اسے بارت نسلو تر پارا بھئی نپوئی کی آداب څرته صفوي کله غوړل دي وايي په ګان دي له څو ټکي زغالو مخلي دي په څرو کې سره نه شي بې ما در چاهيد نه ردو کومه يرته دي غو ان سره درا باندې کې یو عامه مساله ذکر کوم په ارشادلو نام کې دا غو وان دي نو په کې ملاحثه دې ابن قایم اعلام الموقين فكل زامري ذکر کړل دي دليل صفه اعلام اغه له پرمند وشالي کې کیدمه کین پرد کیاس کې کما دلال دګر کې اغه کیاس باطل ا شیخ الاسلام کی مې رساله الکیاس الشری اغه اس با ته کیاس کې نکړه اي به کین ویره کوي استاد تو اس با کې دغه الکیاس الشری کوي اغه باطل رات کې ای شیخ لقد سرقها من قبل ولل قلائد اغام بیل اجیے چلے روان دے انا قسکم کی جبیت اللہ مر بیزت لقسکم کی جبیت اللہ آمین قسکم کی آمین ویٹ پتاوے کلبوے آمین اکلبوے وکانی یروبی وکانی مدبی آسوتو وکانی حدیث که مختلف را لی چه ندیو علیه السلام بکل امینوی آواز بی اگود کر آمین اکل اکل ندیو علیه السلام بھائی آمین لاغی مطلب صده یعنی زده لحظ لستن پا مختلف طریقی دی منطبع پتاو و اغوچ داداد طریقی دی نو آقا کو بیزر کولو دا پارا ترے چیئے شیئے دی ندیوی امین پتاو وی وصف پج مسئلہ پو اے گی پاریز پو پایی اے گنا او یا مدو و یا قضو مانا دادا چه حضرت مونتا خون چدا لفظ پو دیتایی چاہید ایسا سید آمینو میلی آمینو میلی شید دا بھی لیکن منا چی بتاوئے او جار بے کول تعلیم از ایک پا عزیز پا قلدائی پا دیشن اب بخاری بات کر رہے بابن اتامین ات دعا امین چدا دعا دا او قرآن و این خودو ربکم تظر رہا و خیشن اللہ نا دعا رو پټه رو ابو خیبر دیوه ايمي ططا واصه پر مساله پوي قرانه حديث په جاهلانو زمانہ دا هر ان کورز ناسوم علي اديس ماته اي شيخ موږ ور دي وی چې تمو تابع سنتي نه والله پر خوي جنا دم او ته دا فاتحه ولینوایم مې کله کرای دي بي بخاري کرای دي لا صلاه الله به فاتحه تل شي میں دا خیصا معنی دا نسه ایکی گھنوز برغر ده فاتح اینا دا به پینات لب دا به جول کینه لا صلاح ا PLA فاتح تال لی دا به صلاح اپنی دا بی صلاح اپنی دا میں دا بی دا مانی دا نسه ایکی گھنوز بخیر ده زم صورت اپ فاتح ایسال دا بی دا مانی دا صورت با زم که دا صیح نمائی صورت زم کهینا دا مق تدی پ راهم منفرد شي داهم قوم منفردي ديږي چې صورت آفات هي وي دا منفرد شي مقتدين شي ان وتي مقرب لوي ذغه منفرد دي لوي آه حريز معنا منفرد دي و دا پتاږي به معنا وکړ مای څنګه مه وکړ پددا معنا به ځانمه سوک مني پولامه کې سوک مني وي دې قائم منوي نيتمي ما بدل فوائد بين جلد قرار ابن قین بحث تر لري فرق بین قولی قرأت الفاتحه او قرأت بالفاتحه دا بحث دی د قاری دا قول چې قرأت الفاتحه داږي دا, دا مطلب چې ما په فاتحه اولسته او قرأت بالفاتحه په ذاته د کتاب داری دا معنی چې ما فاتحه سره ابن قین یو فضل تر کی په دې ورته سره ما لا دوی لري مچړي قامو خامو شالي مته حدیث ما نه غلطه کي لا صلاه الله د قافه دیت ما نه لادا نو سې کې مو زړه سري کې صورت زم نکي ادا وروه مختلفه کوم دي منفرد د فار د منفرد وکم دي مخکې ته هنغي پلی چینه لا مې نور و هم څو وینانه په موږ کې دي کې پاس زره نته نور جمع سره چره دا مل د باغلانه ده لاهور کې د طالبان تلما د بغلديانو مدرسې کې د مشکات مولاوی متکین احادیث د اناف خلاف رااله نو طالبانو ته پوسو د مولانا زه جواب په دې لو باندې جواب کړل کیم لري ان ګن د تا جواب باندې جواب کړل ما ته اې حدیثو یو لاټ په انام مای غیری ول قرو زوی و کلی یولاک یې نام ورکیږي ډوړی چرغوري اې چېر لا کې پېکم دي وته دار ایرادو کومه خپل پتو وه کین په خلک نه چې دوی مدرسي وی اخنا خونو كون کوي مای زاد ته كون قريه ته نواله و زای حاصل دي سر دا جنګ نو سلامای ز وابیم غیر مقلدم او چې امام ونی فتائی دی د بیان رجاله نيشه دا فن ده ملک الله چله طريقې فضل دا تجارت يعني سامان پر جا جار دي او بلې پاکستان کے سهي غسر خسئي مذا جائز ايته فضل له نه مستجو کي وقتو من فضل الله طالب را روان لے لے راو نه پران لکيتاب ني راولي ني بوتل روی لا فضلا من ربه سبقم وی تجارت موسیق متعصول دی بیزتی بوی ضربنا ورضوانا ارضا منحیاط فضل بالتجارت ورضوانا بالحاج اکلا جوتی لحرامنا اذا حللتم اذا قردتم من الحرام نجایز شیطان صلو رکار فعجاز اللہ لکم الاشتیار ما نه نه کارو کا ف د داخله را په مزه په ااج لهله کومل است او کرا خلړ او د اس پ نه دي چې خ امر کي نو عمل د پدو جوبي نو کارو عجب شو نه نه مومه نه دا د کلام هغه مختصر شو دی د کلامې چ کله چې وت د ارام نه اوجااز د ت کار جارم کژب قوم کی توئی ولا اجرمنکم ارانتی تارا بودو قوم شنان بود ان صدقوم کی بنکری وئی تاسو مجر حرام نا چې دېته کوي باغای تاسو مشرکانو بنکری وئی دی بیت الله نا کې اوس هغه حبت کړو نو کا وینا رواسي د تنه روا موکو چې هغه تاسو بنکړي یی نو اوس تاسو غلا براله چې بنکړي د مدرسې نه او اوس هغه ازي قران لا او روزمانو کېره راځه یو ځای چې اته کې مطلب ده یو سری ګناوک زیاته وک نو ته زیاته موکو اورا چې تاسو لا په بندوی اېدا سبت الله نه دیو جنا چي چي کوي او تعاونو کللبر وي او تقوا زنون سي معنا کوي نقل کول لري کوئی کوئی دیو بند وتعاونو لا کوي یو بل را په توحید السنته د توحید او تقوا سنت معنا کم زای کیږي توحید خوریږي نو الله صلی الله علیه و آله یو استعانت ته یو له یانت یانت معنی امداد او د استعانت معنی استمداد استمداد طلب کول د راه مدد کول او می امداد الله صلی الله علیه و آله استمداد طلب در امداد کول موجود نه دي اته توا راه مدد استمداد او استعانت حرام ده غیر الله ده ايو ده امداد او اعانت لاس ور کول کی فلانی ده کا بعض مشکین په دې باندې شوبه کی هغه په لفظ نه دی کوه تر په لفظ معنا نه کوه استمداد پر امداد کی فرق ده لکه استعانت او اعانت کی فرق ده اعانت ده غیر الله جائز نه لیکن خیانت مج... را را کا اسباب تو یہ لیشی تیسے مے صریمے ددے اسباب سریدی اللہ کرا کلا کلم چوی ک اللہ دا کتاب دے دیاںت وے ایا دے استہانت موجود نہ رہے حضور غن عام قر ربنا الرحمان المصان رب راشدن کے مخلوقات تا اد کا یا کنا ودو یا ک نستعین و تعاونون لا ثوي کوي جو بنره 53 لاس اور کول یعنی استا بر کول انل دليت حر توحيد او تقوا او هر له سنت او لاس مور کوي يو بنره حر رسول کو بيدات او دوان بيدات اعظم نسي کی منجاجي کنه دعا غواړي دعا کول دے مراد دےنا ده ده الودوان او تاون م کوي يو بل کو هر له سملو او مازی اسم او ځوان چې سره د بقاره معنی کوي چې ایسن مانکان محرم الجنس او ځوان ماکارم حرم الحج لکه بدعتي جاتی او ییګی ځاننه الله سبحانه و تعالی دې اوس محرمات بیا نه حرام تریشریک تاسو مردا لا د وینه او غل زنجیر حرام پیږي پتا تاسو هغه کلمه چې आवाज شي سوا ځاننه پځه تا کلمه چه دا سوا دا اللہ نحواز ایج تداز فرمکی نظر دے نو دا لفظ درمان حرام دے او منشیدی پتازبان دے حرامشیدی پتازبان دے خبی شے. من خانقا و خپای مرشا والموقوزتو تکولی پر پراوو تکولی شا وقذ تکولو تووی قذف ورسولو تووی قذفی پالوان را پردون که وقذ و قذف قذف وکه چې ټاکه کړی شي ول متردیه ته ورغسته دغره ورغسته املاشوه اونته هته سیری کوي شه تنخوا سات وای شي کړی را پما هغه چې چوکري لوغان الا مگر حلال دی شو الما زکیت است سره ما کله سوونه او حرام دي پرتګاو باندې ا چاله شي پردرګاو نو باندې کذما ولما نه مازه باغي ما زویال نو سبه سمانه شو سمانه لې پیدا لاو لسه شه پردرګا کې خیرات او شم مازه ویال نو جي بابا پنه مشه اته کې دیونه چراغ ما بے ہا آشائی چیلال شو پدرگاہ انو بندے نصوب جمع دا انصاب نخ قدرول شریع دنیک بندہ داغر درگاہ یا داغر شیر وہاں احرام دی پتاسو چو خسمت لٹوی پیزلا مصرہ اگا پال کیا چیئی لگو شو مانا مان کروا چیو بندے نحانی ربی امرنی ربی ابل خالی اگا پال لالاو آچو داننگے کی دل ساتی پلیت فسطن پلی چتاش داس دینه پلی نو دغه پلی تو کار دي زاله کوم وست دا کار لري د پلیته ا دال کیدل تاسو وی پلیت تا. او کورای امامۃ الفاسقه دغه څه معنا نو یو له سمو چې خو یاسیشان نت می کړي هغه یاسق څه کولی مونږ دي انو نومه شو کافه دین نا تاسو دین نشیلانه نا میرشو د کامید دین سا سنا تا صفائی پورا دین بیان کر کافر نا میرشو چدتای پورا دین بیان کر میرے گئی دینہ ویرے گئی مانا انان کاملونکتا صفائی دین ملالقاری پشار دفق اکبر صفائی گیا رکی دیگی اور سمکے فلال نحکاجو فی امر دین ایلا امر خارجی من الکتائب و سننا دین قرآن و سنت کی پورا رئی نو بل کتاب ته نه موستای فلانا د عمل دیني دامن خالزم من کتاب رسول الله فطری میکه په تاجا که ام پسند میکه تا هغه اسلام په دیني کې رسول ته موستای شي په لوګه کې چې ني مه ګناتا جنف ملانتا فمن خاف من نورس جنفان بقرہ کې تاسو له نی مال گناہ تا نو الله میرا بان تا پوس کئستانا سړوال دی دیرا وا رواجی تاسو را پات شي دون الله چې کوم پاک کړي ما راځل رواجی آیات کې لغنه معنا ګرانه خیال کوي تا پوس کئستانا سړوال دی دیرا وا رواجی را پات شي دون وما او هغه شعر واده تعلیم او کتاب تا جوارہ دي جرح نه دي تعلیم دی ورک ک تا مکلبین پداسه حال کې چې تیم مکلبین د خلاف نه دي چې تاسو زه خو مالکانه سپیټره تعلیم ورک او د سپیټه مالکې کړې خد او خوې تاسو دي جواره هوتا چې کاریا نوتل دا وښینه چې الله هرتا تعلیم درته نوخړی دا چې پر هغه دې تاستا کاریګ کاروک نو چې کار تا تا پر هغه خور آیا کېند الله پغې او ورگی ځالانه الله سبحانه و تعالی ذری صاحب له معنا څه شو دی تاسو نو رواجی یاغ چې تو څارې تا لګه کار اسې دې سپه باز دې کړئ چلو خو ذکار انکه داس بنې ګارې دي چل خې سپیته نو اينې نه نو لرومني شي نو چې نو لرومني شي هغه اوخي له ولا په لاس نو به بلا پیږي وايي هو نو نو چې دا سره پینداله وکی اسپی کې مادوي د تعلیم غستو نو کاری شي او چې په څلور پینداله سمني شي نو کاری نه ڈالا دیکی ویدہ سپیٹ نو قرآن شرک کون یو دای چی چل دیو تا خیلی سپیٹا او باستا دویم دای چی تیم آلکی تا پری خدا جس پیخ پل ازار ناغذ کارنی لسی اگا آرام دے مکلی تا مسلط کری تک خاغن دای سپوی اتا پری خدا دویم شرک یو چی سپیٹ تعلیم زدتی دویم چی تا پری خود درم چه دا اللہ نمید یاد اکبر نیسا بچی اللہ اکبر دا چه دیو که دری سلورم کیا غز باز کارو که سشیتی انو کور دا سلور شرط دید چه دا سلور شرط درال اخکارو شنو کار رو آده پاک شرط درال رو آده دام دا رو یو شرط دا چه ترز پی مالی کتاپی خود دید دویم کیا غز تا تعلیم کرید دریم کې غږ کار نو سری سلورم چې بسم الله وای موږ سپېڅ کار روان تا باندې سپېڅ کار روان شو اوس په تاليو ده کې زموري کلی کې دی سپېڅل له ځای دې کومه نه ښایي چې غږ نو چې هغه زغانو دي چې ته کو دوه نه راګرځي ورشینو نه دنګي نه اسپه خدا بے پیو خدا دا رہنگے دموز پیو بھوئے دینو خلی موورتا شاکے خود ناغبا شندہ سکھا نبے پور موورتا چوئے ایرہ دے خلی نرابا بے خور ایس پی تعلیم کئی دا دے تعلیم دو جنہ اللہ دا رذکار کرو آتا خدا پینزش پل دلوکی سپی سرہ ادخوای فضل زمارتون کوٹا اللہ ماشا اللہ زماز پی پوٹا دی پوٹا پی جنی کہا تعلیم ناکلی میں اچھ نشوہ زورتا ہم خبری مد کوئی پادب کئی نہیں مدیس پی تعلیم واقستان دار دوست پوز پی خراب نہیں دارا کراد جنگ بکی زامین رتحات بانے کئی بانے بکی دیتا کٹس پی ہوئی اسے شکل لبندل وہ دا حقیقت کس پیلے زغیل سپیلے عملی سپیلے دس پیلے آغاز پیه که تعلیم در قرآن و آغاز نداره جو که حالا در شد آغاز شیخ که حجی کرده ری شراب پونزی کرده ری آغاز دست روطی مغادی تا چوری ری آوی زمان بابارا مدد کی گی نداره زرف حالا و دلد سپین ملانده شد مشرک در سپین ملانده شد سپیخ کار رواش شد که آغاز او مشرق پیر مشرق شیخ چه زب حوکر نغم مردارشو او نارواشو دنوری کلی یو سره اس مرده ما ته کسکوڑا چه کاکا سے دیرت لمزو اکورین پیدا چه او میل لڑم یو سره روانده شیخ ما ته تپوسکو چه چر تده ما ته او ده مرکیس او نوی نارسته مرکی ده تا و هم و او هر تا ایچه غورت تا در چا بانده اوید ده الله او موتی محمد و سنده نو میکچه او تا دیبه او دست نو ده مرکیس او نوی بیر دست نارسته و او او درکی سکونه و و تعله شدور رای که نه په مايچه چې جihad دینره کوي ورځته او یو ورونه مرانې می سره احساس نه کوي خو نو ووتو غږ یې راګلو سانو یپینو ته روان شو غوډینې دي زه هم څو زره پسیب سمن ځللون ویمایچه یې راڅخه نېواله مسجد لا فادر کوي خپل نېواله وودرم چې دراغه ماي را فاصله پسا که مې وو چې زمونږ سلهم مڅلم مال دوه کې وی یو په هغه کې کليته یو مړ کیږي په ما چې راته سروه خپل د یوس بليږي تر اوسه په دې مده کې و نه سموي به به نه دا چې کاندوای کی مې را پورته ولکې په زما د نتیبې په سپېره کې هغه را مونډه اګه را ژوندونه مورسې دې دا وې په سردا دریم ګرځې اصف با بیسا اما تایوولی ما زرکوی چه اشیه وائی اما ایوالی چه ما دم تا فوسکو تا چرت دیمه دیمه وونسی اما ایو چه بنده یاده اللہ ما امتیزی هایی پیغمبر نظر رسول نوم اخلیه دمان که نوم ناخلی پای دماغ دستنیش ده شاید نمازه که و ویسپایی ورلتی را دا در لوی دا مشرک بیمانه اسپینه مگ دا آیات مترد اهو جروانی تاسو لپاره چې دونه واما آ علمتم چې هوذنو پرتاسو تعلیم هو درې ته وې اته علم د کول ته وې تعلیم هوذنو تعلیم د کول علمتم هوذنو پرتاسو ज्ञاني کاریاں تا پدا چې حاج کې چې حساب کاری په کو او که دې کاریاں تا یان دې څوک به باسا داو اجینه چې الله تعالی تعلیم کړي خوای چې څنګه تعلیم تعال چل دکار نو دا یو څه د کار چلو کې نو خوې دا اجینه چې په یو کار وکستې او نو خور آیا کینند الله پاهې ویرې د نن الله د حساب راوړي من یع الله کام راولې د نن رواشو تاسو را پات چې د نو او تان د اصل کوڅو کتاب کا ال کتاب چې چې پخې نو راته او تاسو سره ورولې دیل او رواي تاسو لا پاک دامنې د مؤمنانو نه مو صنعت د باندې خپل نه نخذي مسعود دینوسی کی معنا کړو غوماه نه مو پاک دامنې څخه پیرا را تاکي خذي دي ازادي او روا پاک دامنې د مؤمنانو پاک دامنه دار خلکونا چی کتاب برکرشد اپا خواد تا اغیطا یعنی تازولالی کتاب اروالی کلچی ورکی دی خودو تا دی شای پاک دامن مشای بدل من کتاب دی سروتا پاک دامن شای مشای بدل من اما شای ارباشان متخذی اقدان آغا دوستی سره دار کنو مغصوب پدری اصو چی گووریو کی سرد ایماننا ځینماړی داړو او دا کړنه وکړه نمبر 12 چا منځ ته صدا روا جوړي او تاوانی دا سخت مشکل دي چې بچا کې کې ولا کوم یو مشکاته حتی ومنه موشک مو کوی او مشک تر کوی او علي کتابه کولو شرک دا غې د شرک او قران کې ذکر کړي ولا تقول شلاثا همو آئی کتابو چی علی حضری دی یعنی سمانا اغیره کنا مودودی عجیبا ملک دی پارا بیمبو یا تفسیر دیکی آغاوی دالی کتابو خد زکر آواری چی اغیر شرک نکو او دا موجودا مسلمان چی دی شده شرک نکو کتاب دي نو استادا خبر چی اغیر شرک نکو نو قرآن چی وَلَا تَقُولُوا سَلَا صَحْحِ آغیوِ مسیح کے ایلالِ اَرُسُمْ دِكِرَ عزیزِ مسیح عبادتِ کو اندین الو شرک کو انو تبانا کیا مودودی کیا شرکنو کو بیالی دیو مت سرے کی شرکو کی نغم مرتد شا او کم مرتد شا او مرتد شا کیاو سرے مسلمان کرا پیداو ادو شرکو کی بابارا مدد شا ادو نتار ورسیداد منینه دا علی کتاب ورتوائی اصل قبر دارا دا بخاری که دا حدیث را دی او دا ایتونی را غستری دا یو مانا دا محدیسی نو دارا چی سودره قرقی جذکر شیلی لاتنگی حلم و شکات دا اغی مانا دا عرب مو شکان عرب که تکم و شکان کتاب مذبوط پاتی شوید کیا علی کتاب و مشرکانو دیو کنا نو آل تکیج در عرب مشرکات ذکر ویش نور مشرکات عرب مسکوتو نو اللہ بیانو کن جو نور سر جائز دی علی کتاب و سر جائز دیو مانا گوه مانا دارا چید آغین تعمیم تقسیس ہو شو یا نسمانا اغین آم مرادی او دلتی تقسیس ہو کن قدا خاص علی کتاب و سر جائز لکه یو څه نن سره نو بار دي محسن وی چې هغه آیا او ده راکه دا نه شو تد عمومیت نو مشکان پزائف ایش او شو نه کنه جائز ده اولی کتاب سر جائز شه ابن عربي د لیکل دي چې چوز کې هغه 10 دن منل انکار یې نکوه منل یو د عيسى عليه نه اځین دین کې صداقت نو زه دې دا او جن افراي به له زکات شي سيته کې چې سره د شرک نه او سره د شرک تاسو سام نه جایز دي نو خصوصیت الله ور کوي لکه چې نه خصوصیت ور کړې چې په غي زکات نه کیږي نو ته ورغلي چې ورته ولا دا دای دو دی کلوی اگر شرک رکو اگر کلوی مشرک سر روا دی اگر تا بقادی سور دی اگر تا آیت معنی سور دی ما دا آیت دو معنی پر یو معنی دا چه کم بقرہ کن کر شیره ولا تن کنو مشرکات مداغل مراد مشرکات عرب مشرکات تا اعلی کتاب اپاتیو نو غیر دل تبیانی کن چلی سر رکا جاید یا غ حکم حکم عام او دا غی عام نے دلتے کے نسخ اوکر تخصیص او تخصیص الله و کئی دار دا دقائی حق دے مانا دا ایت دا شا پڑن بے ایسا آجی صورت ختم شا پڑن بے ایسا کہ اغم یو دا کہ اللہ کم حلال کری دی حلال و گنی ادوین دا تحریمات و عباد خلط خلط ادوین نظر لغیر اللہ الله او دا اللہ نظر سئید دا اوله حساب اندازه کلی او په دې تینځه اترې کې د اصل مسلې بیان کې اوس نو اسی صورت ته او دې نه ویل چې په اصل مضمون باندې روشنه وکړي او اوز بالله منه امور مسله او په تثبوت مخکې اصل مسائل بیان شو محل و اوس ار امور بیانې چې په سبب د کول داوی سره کې آزو جیمک کے مسئلو اشاعت تتیاری دی پی در سرنی نو سفر بسوکے لا بسوکے اچھے پیسے در سرنی نو سور بسنگ راکشے دا رنگے اصل مقصد بیان کر نو خوص داغے اسپاپ بیانے چدا اصل مقصد چدا سرور مسائل دی دا چتا بیانے نو تال اسپاپ پکانے کا اسپاپ در سرنی نو تکاروشی کولے دغه جندا ځې مېสา په ځکه د امور مسلمه او د تصدیق هغه مور بیانې چې په ثبت دا دی بیانونه کې نک پټ کی یو دا رانه کې قامت الصلات موږ ډیر کوا چې قراءه استاد په ورو کې ذکر ټول راوړي دا هغه کې چې استاد ورو کې ثبت پیږي که چېرې موږ وکې تبا تلئی درگاہ تردنا والتا با دیگونه چراوی ام انجاور وزا مجمکی را براس باتی خیجی نتبا تنگ نشه همم اولی گلی اغلالا تلر مشکلالا نو چستاب موز لکوی نو خرار وستاز رکے نفت پیراکی دا حرام ہونا استاز غب آخوا نقواری چربانگ راگی بینی پر بایدے میں اولی ویدے ہو زمان پاکنش راستا امیر را دی مائی کسا تکی که گو کن بیس جلو مائی اگشو مرا غلیوا عرطایی خیوا چوبے گردوم چی تاس او دو چوین اوپا که پلوار کرا نتاوالاللہ خانہ کرا اخلاس که خر دیولماد کرا چی تو مسئلہ دا یہ پنچون چی او کئی شیخ و بیداد کئی چس که فوجود نتا دید اے نمزا تر دید قابل نہیں مطلب دو دے بات بیندار ہے الامور للمسلحا تو للمبال لگے آغا امور چپاگے کے بیانون کے ایک لکی نموز دید اے قوا ذکر مسئلہ دیموز دل دے شور رکھ رہا ورنہ ما مناسبت ہو مناسبت داو چار کراحیل فرمت بیانشو او دے نا سبر کے دل دے گران نا اللہ امور موسلحا بیانتو کپاگے ستا اصلاح کی گئے تک لکشے ایمانوالو کلچ رادو کئی دمون اکی تازو پجنابہ کی نظانہ پاک کئی اکی بیمارانی اپن سفر یارا چیو ساتنا باہرنا غایت بولونا یارا سموڑلے خضل رانی موی بو نتیمو کئی پڑاگا پاکی نمسو کئی دیمان سچرے لاز راک کئی پمکنو باندے اپیوگ اللاز منو دے پاکنا او دسو که غصرو که او که تره او بو نی نت اممو که چه خدای تاک تلکی نده نوواری اللہ چه اگرده ای پتازمانی تنگتیا سمان خدای داچه احکام بیانه نیتیا که آسان آسانی دانوی تی تب براو خیجا تب براو نزب دیو بخن دانوی تی تپ از مری ورشن نده بنده بانده ورشن دان گونده ن غفر یا الله چې غره ای تاسو باندې څنګه لیکن غفر یا الله چې پاکی تاسو لرا پاکی تعالی زبدا خپل پهنا پاکی تعالی زبدلای نه مز دې ثوا شتا کې صداقت راشدې شنواله راشي الله تعالی ته ساته کیا نادیاجی پتہ کې شنواله راشي دا کېږي چې سورې ذریته اړتیا ضرورت لکی ا سو کې خباستی ضرورت پليږي دا نکه مالداري درغې هغه اجل سره غریب شوی لیکن چکی غایر الله کی فاکیت ازل را د څه ځلې نه د خباثتنا خپل کی پتا پل انعامات انعامات bale خپل کی جته بیان کی یو ځای پتا پل فزنا انعامات چې ته پاګه کړه چې الله او دره همغه شکر وکي شکر دې چرتہ زو چرتہ دا مسالہ کته مه کته نه زان دین دی از جنمه کې غړې دا ما کو دا سوې چرتہ زو چرتہ نه زان دین دود کنه زان دین دې ورور دې ما در دا پیر خوې ابډه کېته کته نه زان دین دی چرتہ زو چرتہ نه زان دین دود لعلکم تشکرون چرتہ زو ا او زه دې ته تیار کړم چې الله دې بیان کړي بل او د سوک زکه ته ورګاته دي د نظر میازم زلالته وبیا نه نو کوم جوارانو مجري چې پاک مرشه شهید کېبې مطلب دا دی وايي په سر کفانو تدا ځاید چې زه نه دایره اډوکه چې الله از سکوم کومرشم چې پاک مرشه دامه چې زو به دې نه یعنی مصممی دا ایدیس را عظم ہوکا دا ازک ای مسئل دا را اوستا مسئل دا ازک را اوستا انچه قتل تیاری دو روارو کچه درکات موندو کم خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو انچه کلا مشرکان و آغان واجه و ضروری او دا اغین اپس بخاریوی دا سنت باتیجو دا حق پرستو یا حق پرستو یا حق پرست کی وضایت دا این کیړه ده زما رسول سي نوځي الله پرانو مدد دا وی الله راهما مدد کوي حضرت کوي دا وي ولستوبالي هي قتل مسلمانا على اي جنب كان لله مصرعي باكم ته پکم احمد سعودي